Baitu dut! Keizo familia! Gaur guizean, erindu dan elkarrizketan, lanean hartuko nautela esan didate. Bai, zorionak! Ez dakizu zenolako poza ematen didazun. Eta non, nola, kontatu, kontatu! Ba, bikro... Jesus, Maia eta Jose, mozionatutan agota! Brikolaia lan bada. Zaragoza etorbidean dago, eta ez da sobera hundia. Eta zema langile dago? Iru, iru langile besterik ez dago. Gehiendakiena zaharrena da, oso altua eta indartsua da. Gaurguizean ikusi dudanean, zurta lur gairatu naiz. Ezin duzu imaginatu zen olako besoak dituen. Bestea nahiko gaztea da, eta ez oso berezia. Ez altua, ez polita, baina hirugarrena bai. Hori bai mutil katxarroa, altua, beltxarana eta kriston begi berdeak ditu. Bale, bale. Eta zuk zer egin behar duzu? Ba, gehien bat altxariak egin behar ditut. Baina momentuz ezin izango dute zer diseinatu. Mostu eta iltsatu, besterik ez dut egingo. Lazai, denborari denbora emaiozu. Eta noiz izazi behar duzu? Esan didate billar bertan goiziko sortxeretan joateko. Ba, sorte hona izan eta den baluzeako izatea espero dut. Nik ere ala espero dut.